а тому, що інакше не можу жити і писати. Або шоферому колгосп, хоч на півроку, на весну і літо. Нікому не казатиму, хто я. Хочу підзаробити, мовляв, і все, щоб не боялися люди свою душу переді мною відкрити, а сам потайки вестиму щоденні. Коли б ти чула, як вони розмовляють, тільки записую. Сьогодні на буряках Напишу книгу оповідань «Характери». Тім це вже було, здається, в Шукшина. Ну, щось інше, але в цьому плані. Життя, а не з голови. Не з літератури. І серію статей. Записки колгоспного шофера. Здорово, правда? Ксені і синові скажу, досить бігти на випередки з родиною м'ясника із сусіднього під'їзду, у кого краще чохли на сидіннях машини, і в кого дрожчий гарнітур чи люстра? Ми скажу їм, інтелігенти. Хоч і нема такої графи в анкетних паперах, а є службовці. Інтелігенція завжди ватагувала, коли йшлося про духовність, моральність, а не про те, як откраїти жирніший шматок. Інтелігенція першою йшла на самопожертву, якщо було потрібно, в ім'я високих суспільних ідеалів. Так я їм скажу, і вони зрозуміють. Не хочу більше гнати погонні метри прози задля обсягу. І це вони зрозуміють. Я розбестив їх легкими грошима. Мені хотілося от життя одразу все. Думалося, ще одна книга на ще, а справжнє сотворю потім. Я не розумів, що богиня Муза зради не прощає. Я думав, що з неї можна як із Ксенею, шість вечорів на тиждень з іншими. Там неділю, вечір поліпшення сімейних стосунків. Від богині музи, якщо вже пішов до іншої, то назавжди. Але я ще відчуваю в собі сили все почати спочатку. Ти в мене віриш? Вірю, вірю, Ярославчику, ти ще такий молодий, енергійний. Ти ще все зможеш. Коли починаєш усе спочатку, треба, щоб хтось у тебе вірив. Я знаю. Ксеня засміється. Ти сім днів на тиждень кидаєш курити. Так вона скаже. Але я й курити покину. Тепер уже серйозно. Назавжди. Мені тепер треба прожити довго-довго, щоб надолужити згаяне, і встигнути зробити все, що мені судилося зробити. У мене стільки планів, задумок. У мене є цілісінький зошит із темами книг, які я хотів написати, але все відкладав на потім. Ось воно потім прийшло. Або тепер, або вже ніколи. Повтори, що ти віриш у мою рішимість почати все спочатку. Вірю. Присягнутися можу. Дурненький, хіба ти не знаєш, що коли любиш, то й віриш? Без віри в людину немає любові. І ти всерйоз любиш мене такого старого і поганого? Ні, жартома. Ти не старий і не поганий. Ти тільки прикидаєшся іноді поганим. Ти добрий. А я не так уже і багато зустрічала добрих. Мужчин, я закохалася, мов школярка з першої твоєї з'яви в театрі. Тільки ти не смійся з мене. Ніколи не смійся, чуєш? Я не сміюся. Я тобі глибоко вдячний. Ти геніально відчула. Я не здатен був любити нікого, окрім себе. Але тепер я стану іншим. І ти мені допоможеш. Справжнім письменником. Таланту мені не позичать. І колись про наше кохання напишуть книгу. Біографи заздрісно фантазуватимуть, не шкодуватимуть трьох крапок, а ми на злоїм і всьому світові кохатимемо одне одного платонічно, чисто, чесно. Як братик і сестричка духовні, я тебе так і кликатиму від тепер, сестричка Маргарита. А з Бермутом я завтра розрахуюся за послуги і скажу. Прощай, дідугане, на віки вічні. Не хочу тебе і бачити, ні чути. Тепер давай трішки поспимо.